41. Məzmur Musiqi Rəhbəri üçün Davudun Məzmuru Yoxsulların qayğısına qalan Nə bəxtiyardı Rəb dar günündə onu qurtarar Rəb onu qoruyar, salamat saxlayar O ölkədə bəxtiyar olar Düşmənlərinə təslim edilməz Yatağa düşəndə rəb ona dayaq olar onu bütün xəstəliklərdən sağaldar. Mən dedim, Ya Rəb, mənə rəhm ilə, canıma şəfa ver, çünki sənə qarşı günah etmişəm. Düşmənlərim mənim barəmdə pis sözlər söyləyir, bu nə vaxt öləcək, adı batacaq, deyirlər. Mənə baş çəkənlər yalan danışır, Ürəklərinə böhtan yığır Bayra çıxanda bundan danışırlar Mənə nifrət edənlərin hamısı Mənim barəmdə pıçıldaşır Mənə qarşı pis fikirləri var Deyirlər Bu ölümcül bəlaya çüb Budur, yatır, daha qalxmaz Hətta etibarlı saydığım ən yaxın dostum Çörəyimi yeyən mənə xəyanət elədi. Sən, ya Rəb, rəhm məni ayağa qaldır. Qoy onlardan bunun əvəzini çıxım. Məndən razı qaldığını bundan bilirəm. Düşmənlərimin mənə qalib gəlmədiyini görürəm. Kamil olduğum üçün məndən möhkəm yapışdın. Məni hüzurunda əbədilik dayandırdın. Halqış olsun İsrailin Allahı Rəbbə əzəldən sonsuza qədər. Amin. Amin.